Але при гадці, що для пляшок треба знайти пакет, а потім ще їх принести невідомій істоті, тебе беруть ліньки. Заходить господиня, на стіл кладе конверт, лист від матері. Читаєш про нестачу грошей, про те, що зарплатню видають пральним прошком або ж законсервованим зеленим горошком. За минулий квартал мати отримала 30 пачок дешевого і неякісного порошку «Лотос», а за цей кілька ящиків з банками горошку. Виявляєш матір, яка їсть з банки зелений горошок, і починаєш сумно сміятися. Мати пише про якогось покійного дядька Івана, далекого міфологічного родича, що жив у місті твого дитинства, а ти його так жодного разу і не бачив. Наче ви мешкали в гомірливому Нью-Йорку чи Мехіко. Више, як у нього на похороні зібралася вся родина, навіть приїхали з Польщі і Росії. Родичі вирішили підтримувати зв'язки, бо діти виросли, одружилися, мають власних дітей, а ті вже ходять у дитячі садки і не знають своїх двоюрідних і троюрідних ровесників. Кидаєш листа, про себе лаєшся, Бо раніше до тебе з цих родичів нікому не було діла. А тепер вони ніби привиди з Мезозойської ери вриваються у теперішній час. Навіть говорять на актуальні теми, міркують про життя, а дехто з них вмирає або ж народжується. намагаєшся згадати їхню юрбу. Дивно, вони завжди уявляються тільки отарою, табуном, який здіймає нестерпний гамір. У пожмаканих штанях, на крахмалиних сорочках без кроваток, з дешевими смердючими цигарками і нудними житейськими порадами, комедними зачісками, дикими мохнатими вусами, великими бакенбардами, золотими зубами чоловіки, крикливо нафарбовані в різнокольорових зелено-жовто-сині фіолетових платтях. Недалугі жіночки, товсті й худі, маленькі, великі, незграбні базіки, мовчазні й дурні, а між ними бігають їхні нестерпно набридливі діти. Від напружених думок відчуваєш приплив болю, він, ніби видмідь, що реагує на найменший порох, тому намагаєш не рухатися. Не думати, не згадувати, заплющуєш очі і бачиш пляму. Ніщо, яке важко нуртує під утомленими повіком. Біль поволі зникає, а голова ще нагадує про себе неприємним і дивним пульсуванням крові. Буде сніг. Завжди напередодні холоду почуваєшся кепсько, по-вегетативному, наче земноводне. Ні про що не можеш думати, марудишся, споглядаєш нудний краєвид за вікном. Це найгірша пора кволості. Вона приходить тоді, коли чекаєш, бо в такому стані нічого неможливо робити, адже свідомість налаштована не прийдеш ні. Сніг прийде і принесе свіжість, принесе морозину радість і бажання діяти. Сніг допомагає думати. Я погано з нею повівся. Згадуєш, як блукав нічними безлюдними вуличками за кращих часів із мартою під дощем. Вона сміялася, сміялася дивно, ніби урочисто бігала по калюжах, крутилася, наче під час танців, дивилася в небо і розставляла руки, наче хотіла його охопити. Ви тоді змокли до нитки, ти цілував її холодно обличчя, відчуваючи губами краплини. Може, вона тоді плакала? Розтібав на ній блузку занурювався обличчям в її мокрі, тремтливі груди. А дівочі руки гаряче гладили твою голову, ніби боялися хоча б на мить відпустити. Марта в той незабутній час, наче по-справжньому, жила наче наповнювалося шаленим невідомим почуттям, від якого її очі сяяли і дивилися самою відвертістю.